Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Studentyra och skolavslutningar. Sommaren har gjort sitt intåg- och snart väntar den definitiva bekräftelsen. Den svenskaste av traditioner, missommar. Ridån har gått upp för en intensiv tid av förhoppningar och förväntningar- på spänning och vila. Upplev lata, njutningsfulla dagar. Här finns tid att bara vara. Och på att drömmar går i uppfyllelse. Här är fullt av smultronställen för alla smaker. Nu kulminerar turistnäringens kraftansträngningar i en kavalkad av lockelser- för att attrahera njutningslyssna semesterfirare- att spendera så mycket som möjligt av dyrbar ledighet- och sparade pengar på just deras utbud. Kommuner, län och landskap stämmer in i kören. Västerbotten lockar med svindlande fjäll och vindlande älvar. Smaka på Östersund uppmanar den stolta innehavaren av titeln Matlandet huvudstad 2011. Jokas Järvi hoppas att också sommarturisterna ska lockas av en natt på is och snö. Byt lugnet mot ett äventyr och låt naturen visa dig vägen. I Värmland. Är det lätt att leva? Men så finns det undantag, som till exempel Eskilstuna. För just som sommarsäsongen drar igång, ja då stänger hotellet som bär stadens namn. Istället för att ta emot svettiga turister efter en dag på djurparken eller någon annan av stans attraktioner- kommer hotellet att fyllas med mer långväga gäster som kommer till Sverige för att söka asyl för plötsligt har antalet asylsökande ökat och Migrationsverket har letat med ljus och lykta efter tillfälligt boende. Bokningsformuläret på hemsidan går fortfarande att fylla i men något svar är knappast att vänta. Hotellet är abonnerat till sista september. Trevlig sommar önskar ledningen som för årets säsong har valt en mer lönsam verksamhet. Full beläggning garanterad och säker betalning. Här väntar Vila i slott. Här finns gott om plats för alla. Välkomna till konflikt. Flyktingar som ger i glesbygdspolitiken, en humanitär insats för människor i nöd eller ekonomisk nytändning för samhällen där skolan saknar elever, där tomma hyreshus förfaller och affären hotar att lägga ner, vad driver egentligen kommunala politiker som vill ha flyktingförläggningar på sin ort medan kommuninvånarna säger nej? Följ med till Horndal, Lefors och Vilhelmina och hör om alla din asken som guiden till det svenska samhället. 20 ton jobb försvinner, 20 miljoner ungefär in till samhället, i privata och offentliga sektorn försvinner. Och vi får en fattigare satsbild när vi inte har våra utländska gäster på plats. En sammanfattning på 14 sekunder av vad som väntar Villermina när Migrationsverket nu lägger ner sin mottagning för asylsökande. En liten kommun med stora förhoppningar om en ljusare framtid genom nätverkande vildmarksturism och småföretagande. Begrepp som har kommit att bli något av mantran för norrländska avfolkningskommuner. Men vägen dit är lång och krokig. Är det flyktingarna som ska hålla glesbygden vid liv under tiden? När företag har lagt ner och utlokaliserade statliga verk dragits tillbaka har Migrationsverket kommit att bli en räddande ängel för många små kommuner i desperat behov av arbetstillfällen. Mer av Vilhelminas kommunalråd Åke Nilsson hör ni längre fram i dagens konflikt där vi helt och hållet uppehåller oss i Sverige. Mer av en tillfällighet hamnade våra reportrar i två små bruksorter i olika delar av landet. Samhällen med omkring tusen invånare där ungdomarna saknar framtidsutsikter och lämnar bygden för att bara sällan flytta tillbaka. Det råkade bli Läsjefors i Värmland och Horndal i Dalarna men hade lika gärna kunnat vara många andra platser i Sverige och många andra människors berättelser om livet här idag. Berättelser om gamla vanor som plötsligt ställs på ända. Om nya grannar man inte känner igen. Om hemmakvarter som blivit främmande. Och de många frågorna. Varför lyssnar de som bestämmer inte på oss? Vi som har valt dem. Hur kan de säga att vi behöver invandrare när vi inte själva har jobb? Eller... Varför tar de hit oss när de ändå inte vill ha oss här? När de kastar sten och trakasserar oss– –precis som de fientliga grannarna i hemlandet gjorde innan vi flydde? Vi ska snart besöka Dalarna, men vår resa börjar i Läsjöfors– –i Filippstad kommun, en destination värd att investera i– –som man har kallat ett samverkansprojekt mellan olika kommuner i regionen– –för att få fart på turistnäringen. Men i Lechefors har det inte varit någon större tillströmning. Bruket där alla jobben fanns har lagt ner och under de gångna 20 åren har befolkningen minskat till hälften. När konfliktsreporter Randy Mossige-Norheim var på besök var det strax innan en romsk familj skulle avvisas till Kosovo. Pastor Bengt Sjöberg från församlingen Kristen Gemenskap åkte hem till familjen för att ta farväl. Här är massa hyreshus som det är väldigt mycket tomma lägenheter och här bor ungefär 180 asylsökande. Och familjen vi ska hälsa på, de bor här uppe. Och här har det varit mycket buskörning och eh, där var det en hel del bråk och man har kastat sten på fönsterna där flyktingarna bor och man har elda bilar och Skolgatan 29 i Lesjöfors. Det ligger sopor i porten och det är klottrat på väggarna. På ett ställe är ett stort hål där isoleringen tittar fram. Det här huset skulle inte finnas om inte Nädjas familj och alla de andra asylsökande familjerna bodde här. Och så har vi hissen här då. Ska vi ta och se om vi kan åka upp. Det, det lyser ingenting. Det funkar inte. Den har varit avstängt i flera år. Och nu är familjen vi ska träffa här. Mannen sitter i rullstol. Och du ser hur trångt det är. Det är knappt så att jag kan gå här. Ska vi gå upp? Ja, vi går upp. Här bor Nedja. Med mamma, pappa och fyra syskon. Bengt Sjöberg har ett kuvert med sig till familjen. Nu tackar jag dig. Men det är också lite skämt för mig. för jag det är inte skämt. Mamma får ta hand om de här pengarna. Mm. Eh, varsågod. Så, så att ni klarar första tiden. Mm. Så ja. eh, jag har erfarenhet förut att romer som har haft pengar på sig när de har kommit på flygplatsen... Mm. ...att de tar pengar. Så ni ska inte ha allt i samma. Ni ska dela upp pengarna och ha på olika ställen. Mm. Jag kan inte tänka heller att vara där igen. Jag har lärt mig här, inte där. Ledja, jag tänker så här. Du har lärt dig jättemycket och det är inte förgäves. Ni har kraft, ni, har, ni är riktiga bra människor. Om jag kommer inte att bli någonting i mitt liv, då mitt liv är ingenting liksom för mig. Jag måste vara någonting i mitt liv. Jag kan inte stanna så. Jag ser min pappa hur han är och jag vill inte vara så. Är det okej okay om jag får ta ett kort på er? Nej, ser du lite så med på Kan du sitta? Ja. Får, får jag göra det? Jag har försökt hjälpa er, men det går inte alltid som man vill. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. När bengt gott i hela lägenheten fylld av gråt. Mamma Alia får en lugnande tablett av sin dotter Nedja. Hon får ett glas vatten. Hon tröstas av en granne, men inget hjälper. Nedja visar mig fönstret som någon kastade stenar på. Första tiden i lägenheten var vi så rädda för vad som skulle kunna komma genom fönstren att vi alla sov i samma rum på golvet, berättar Nedja. Och har du sett här, säger Nadja, hur smutsigt det är på väggarna. Och tapeterna är trasiga och på flera ställen i väggen är det hål. Från köket där och för, från den där rum här. Här kan man se rakt igenom. Och genom hålet kan man se rakt ut i köket. Oj. Ja, det var ett stort hål. Spisen gick sönder, berättar Nadja. Vi fick en ny spis och det var en grej som var konstig. Det var att då, när de skulle köra vår spis i hissen, då satte de på hissen. Men sen stängde de av den igen. Så min pappa som sitter i rullstol, han kommer inte ut. Det känns som att vara ett djur instängd i en bur, säger pappa Mursel. Jag kommer aldrig längre än till balkongen. Jag känns som en krig, som en djur. För de kan inte gå ut. Case, I okay, det är lunkeigt. Eh, fängelse liksom ett fängelse. Man vill gå ut men man får inte. I'm feeling like like eh, det påbörjas. Som de där sopana, som så bara, ja, så bara en kastad. Väcka skrot. Skrot. Like skrot. Like ja, jag gick ju så, ah, oh, kolla svenskarna, familjer och sån, de har hässna det funkar dem. Men i våran det de finns inte. De funkar inte de små ting då. När min pappa ska ut, till exempel när han ska till doktorn- så får vi kalla på några grannar som får bära honom ner för trapporna- säger Nedja. Det är Nedjas två sista dagar här nu, efter tre år i Sverige. Hon vill säga hej då till bästa kompisen Jannica- och till hemkunskapsläraren Hans Nordblad. Nedja blir ledsen så fort hon ser Hans. Han är liksom mer än en pappa för mig- Visste du det att du betyder så mycket? Ja, jag har ju märkt att det, att det är uppskattat och, och jag bryr mig ju och det, det är väl Oj oj, oj. Visste du inte att du skulle bli ledsen? <skratt> <skratt> Nej. Jag, inte, jag skulle vara så glad men när jag tänker på att dagar som jag var med honom när jag pratade med honom när jag skröt med honom då kommer och gråta det kommer att de bli gråt. Så jag hoppas att vi ska träffa igen. Jo. Ja. Om det ska inte hända här i Sverige, då är det dröm. Det ska hända i dröm. I din dröm? Ja, vi ska träffa varandra i min dröm. Och vi ska baka en kaka. Så vi ska äta den tillsammans och vad fin dröm det skulle bli. Vad ska ni baka för kakor? Då? då? ska. Ja. <laughs> Specialen som vi gör på skolan. Det är typ som en kladd kaka med choklad i botten och sen är det en... Kokostoska på översidan sen. Lite seg och lite knaprig. och gå. Den är bra. Ja, det vet jag. <laughs> Hon skulle redan på måndagen. Då. Det är tufft. Oj, oj, oj. Mm. Hej då. Hej då. Det är Nationaldagsfika i den gamla bruksparken i Horndal i Södra Dalarna. Horndals Lottakår har bakat bullar, kakor och rulltårta med små svenska flaggor nerstuckna i grädden. Rulltårta då och som är gräddor och gjord med på flaggan. Mm. Vad finner mig? Men alla har inte gått åt. Nej, du får du. <laughs> Järnbruket i Horndal lades ner 1979. Befolkningen på runt tusen personer minskar år för år. Och det gör jobben och servicen också. Mm. Ja, det fanns syrgången. Syrgången. Här är ekipering, damekipering, Ja Järnhandel. Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja, färghandel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Två. Ja. Ja. Ja. Ja, tre. Strandvila och ökenbärs. Peter, vill det. Mm. Ja. Runt bordet med bullar inne i den gamla förvaltningsbostaden sitter åtta kvinnor ur Lottakåren. Flera av dem är födda i Horndal. Andra har bott här i 30 år eller mer. De är oroliga för att den lilla vårdcentralen ska läggas ner och att apoteket ska stänga igen. Allting flyttar in till huvudorten Avesta, två mil söderut. Men 2001 fick Horndal nästan 200 nya invånare, asylsökande från olika delar av världen. För det var ju många som var väldigt rädda här i Hornöd. För att ta emot. hur det skulle bli va? Mm. För vi är ju så några och så kanske vi har 100 ja mer än hundra här. Det är ju så några människor va. Mm. Och så alla, de kommer. Men äh, det var väl lite. Men jag säger som så att i avstå har de inte tagit dem- utan de skulle ha utan till hårdag. Det var ju bättre att de har kommit i det, tycker jag. Men har, ni, har, har ni liksom sagt det nu? Ni... Vem ska vi ja, det bestämt ju över våra huvuden. Ja, precis. Det är precis som med den här vårdcentralen. Ja. Vad hjälper det vad vi säger? Ja. Kvinnorna i lottakåren tycker att många av farågarna som de hade när flyktingarna kom hit då för tio år sedan, har besannats. Vid bordkänden sitter Brittmarin Nord i folkträkt Nej, men det, det är så här att vi, vi har ju varit vana och levt på lite plats. Vi har känt igen våra grannar, vi har vetat vilka vi har vårt grannar med. Vi vet deras vanor, kanske vi vet hur de beter sig. Men jag tycker det är jättetråkigt att plocka skräp och pimpar och, och allt all, bara skyfflar ut och kastar. Och, och, och man måste ta i posten så fort det kommer, för annars är de i postlådan och letar. Och, ja. Förstår du? Många sådana här rutiner som man måste förändra. Men det är klart, jag kan förändra det. Jag kan ha en granne som tar in posten åt mig när jag åker bort. Så man kunna lägga där förut och ingen har blivit det och vara där. Men det här med... Jag bara, för det som, jag, det som intresserar mig är också att... I och med att det är en sån problem med utflyttning... Så eh, borde det också vara bra att det kommer... Ja, men det här är ju inte någon inflyttning direkt. Det är ju genomströmning. Ja. Så jag, jag, jag vill nästan inte göra mig bekant med någon då. Mm. För då blir man Nej, lite fest mm. och, och möter deras barn och så här. Jaha, då ska de mm. Uppe vid Stora vägen står Tiki och Jamal från Eritrea och tittar på när den traditionsenliga paraden går förbi. Prick klockan fem. National, uh, uh, Runt 50 personer håller svenska fanor och föreningsflaggor och vissa bär folkträkt. Tiki och Jamal frågar mig om de får gå med i tåget. Jag säger att jag inte vet. Kan jag, kan jag you, Vi vänder om och går upp till Hellvägen istället. Det är där de bor tillsammans med nästan alla andra flyktingar i Horndal. You have here also all with our immigrants. Okej. Okay. This one, this the whole building, that one and this one, they are all immigrants. Jag går runt bland de slitna lägenheterna på helvägen. De asylsökande visar ett stort hål i en balkongdörr, tapeter som hänger i trasor, dörrar som är sönder och en strömbrytare som inte funkar. Familjen får skruva ur glödlampan varenda gång de ska släcka eller tända kökslampan. Migrationsverket har inget kontor i Horndal- och ingen svarar när man ringer, säger Jamal och Ticki. No, you they... Men det främsta problemet för hyresgästerna på helvägen- är inte lägenheterna, utan bristen på något att göra- de sitter alla på sina rostiga balkonger runt den lilla gräsplätten och röker. Med ett öga på barnen nedanför. Vi väntar, sitter. De gav oss krig eller vad som helst. Vi är väntar. Vi har studerat fem månader. Om du blir negativ här, stopper de dig från utbildningen. Stopp. Jag får inte studera svenska längre eftersom jag fick avslag på min första ansökan, säger Samira som kom hit från Yemen för sju år sedan. Så nu sitter jag bara här och går fram och tillbaka till Ica. Hon pekar på en resligt strax utanför balkongräcket. Jag känner mig som det där trädet, säger hon. Som ett ting. Uh, Men nu är jag och de här trädet samma. Yeah. Samma. Just ett objekt. Yeah. Samira från Yemen som känner sig som trädet utanför balkongen sist i Lotten Collins reportage. Men vi lämnar inte Lejefors och Horndal riktigt än. De här orterna är bara ett par exempel på många fler små samhällen där mottagningen av asylsökande och flyktingar har gett tynande kommuner nya invånare och ekonomiskt tillskott. Men om nu det här är en sån avgörande fråga för små kommuners fortsatta existens kan man ju undra varför de etablerade invånarna så ofta upplever att de blir överkörda av kommunens beslutsfattare. Och varför de nyinflyttade ofta känner sig så ovälkomna. Innan vi återvänder till Värmland och Dalarna gör vi en lång avstickare till Västerbottens inland, närmare bestämt Vilhelmina. Vild och vacker som kommunen presenterar sig på sin hemsida. Men det tycks inte räcka för att locka människor att stanna eller flytta dit. Därför blev det ett hårt slag mot kommunen när Migrationsverket sa upp avtalet om att hyra ett 70-tal lägenheter för asylsökande som väntar på besked om uppehållstillstånd. Det berättade en besviken Åke Nilsson, socialdemokratisk kommunalråd, när jag fick tag på honom i bilen på väg från Vilhelmina till Umeå. Ja, jag är på väg ner till Umeå så jag står precis i Uralman parkering nu. Den sista maj skulle de 320 asylsökande ha lämnat Vilhelmina. Men Migrationsverket har inte avvecklat verksamheten i tid och begärde en förlängning med tre månader. Men efter den respiten blir konsekvenserna kännbara för Vilhelmina. Ja, alltså bortsett från att vi inte har någon mottagning av asylsökande så för deras skull så är det ju ungefär runt 20-22 jobb som genereras av den här. Verksamheten är ungefär 10. Migrationsverkets egen personal och sen har vi ju då ute i vården, landstinget, vi har ju i skolorna, vi har lärare, vi har förskolepersonal Så att det, det, det berör ju på väldigt många sätt. Plus då 68 lägenheter som vi hyr ut, det är ju inte heller att förakta Och omräknat i pengar handlar det om 20-22 miljoner kronor som Vilhelmina går mista om berättar kommunalrådet Åke Nilsson. Och då räknar man ju in allt när de handlar i affärer och alla anställningar och alla pengar som cirkulerar i systemet. Hur viktigt är det för Vilhelminas totala ekonomi? Ja men det är klart att det här är ju direkt 10 arbetstillfällen i Migrationsverkets lokaler. Och 10 arbetstillfällen i en, ort med en kommun med 7000 innevånare är ju stora siffror. Jag menar, ska man jämföra med till exempel du som är 15 gånger större befolkningsmässigt skulle det vara 150 personer och det skulle vara stora stor nyhet. Vad har varit viktigast för dig? Jag, jag förstår att du har varit väldigt engagerad i den här kampen för att få behålla verksamheten. Är det möjligheten att kunna göra en humanitär insats eller att kommunen har eh, ändå dragit så pass stor ekonomisk nytta av den här insatsen? Men vi diskuterade det här och tog emot så var det i första hand den humanitära insatsen. Vi tyckte att vi hade möjlighet att göra det här. Och det är ju därför att vi hade lägenheter tomma. Vi vet sedan erfarenhetsmässigt tidigare att vi kan göra det här på ett bra sätt. Och sen kommer ju det andra att det, det ger ju också tillskott i samhället. Både ekonomiskt men det kommer ju ut folk. Och jag menar, det är ju så många glesbygdskommuner tappar i befolkning. Och några av de här kanske det att det var så trevligt där Och så får de ett bra tillstånd och så vänder de bo kvar i mina. Men det argumentet verkar inte helt förankrat hos kommunens invånare som vi har kunnat berätta tidigare här i konflikt. När vår reporter besökte Vilhelmina i november var det andra tongångar hon mötte. Jag, jag tyckte att det är många invandrare. Är det, det blir för mycket över 400 för en liten kommun. Enligt mitt tycker jag, men det är min. Det är vad jag tycker. De har ju ingen sysselsättning så de är ju ute jämnt så man ser ju invandrare jämnt ut på byn här. Och en annan Vilhelmina-bo, Robert, som jobbar på Bovlinghallen, undrar hur politikerna har tänkt att kommunen, som redan har en av landets högsta arbetslöshetssiffror, ska kunna erbjuda jobb till de invandrare som man nu hoppas ska stanna på orten. Det är svårt överhuvudtaget att bo i Vilhelmina och få ett jobb. För det är, jobb växer ju inte på träden, det är, ett, det är ett litet samhälle. Så det, ju, det behöver ju inte vara invandrare för att få det så. Och det socialdemokratiska kommunalrådet Åke Nilsson håller med om att arbetslösheten är ett stort problem. Det är ju det som är den stora svårigheten, det är ju jobben naturligtvis. Vi har bra miljö, vi har bra boende och vi kan göra en bra omsorg. Men det är, vi skulle behöva mera jobb. Några har väl kommit ut, men det är ju där den stora utmaningen är. Men om det ändå är så viktigt med nya invånare, varför har kommunens ledning inte lyckats övertyga sina invånare om det? Åke Nilsson tycker att kommunen har varit aktiv men medger samtidigt att det kanske inte har räckt till. Ja, Vi har säkert kunnat göra mer men det är just i den här argumenten att vi behöver mer människor i kommunen. Det ger effekter runt om i hela samhället på, på det privata och offentlig verksamhet. Sen har vi då jobbat väldigt mycket med, med nätverksträffar med alla aktörer oavsett om det är privata eller offentliga. Vi har med polis och alla har träffar regelbundet. Det har gått igenom det. Det man tycker fungerar mindre bra och så fungerar bra och hur man ska göra. Så att vi, Det kan ju bara vara små saker som gör att det blir lite håll. När Migrationsverket nu håller på att avveckla asylförläggningen i Vilhelmina sätter kommunledningen istället sitt hopp till att få ta emot ensamkommande flyktingbarn i kommunen. En verksamhet som ger möjlighet till större ersättningar och som har uppmärksammats på många andra håll i landet där kommuner och företag har kunnat göra stora vinster. Jag frågar Åke Nilsson vilken roll det har spelat för Vilhelminas beslut att ta emot ensamma flyktingbarn. Det har väl varit i första hand den diskussionen att, att vi ska hjälpa till och ta emot det som vi har förutsättningar. Sen kan ju tyckas att det är en väldigt generös ersättning. Men det är klart att det, det krävs ju rätt mycket insatser också. så att Det gäller att räkna på det här ordentligt. För det, vi vet för kommuner som har gått pack på det här. De har tyckt att det ser väldigt bra ut på pappret. Men man måste balansera i det här i hälften av Sveriges kommuner, däribland ibland Philips stad där Läschöfors ingår och Avesta som Horndal är en del av, där minskar befolkningen från år till år. För många är det en fråga om överlevnad att få in fler invånare och hitta nya möjligheter att stärka sin ekonomi. Så avslutningsvis undrar jag om Åke Nilsson ser några problem med att människor som flyr till Sverige blir till redskap i glesbygdspolitiken. Vi har ju försökt att se nu utifrån att det är individer vi tar emot och gör det bra för dem och inte ser dem som en, som en handelsvara. Vi ser ju de här människorna som en tillgång för oss och de som stannar, eh, som får upp oss de kanske är väl att stanna i mina. Tycker du att Statliga Migrationsverket har ett ansvar för att medverka till utvecklingen i, i små kommuner som, som i Vilhelmina och, och att förhindra fortsatt avfolkning? Alltså jag, jag tycker att alla statliga myndigheter borde ha det. Men tyvärr är vi ju den här centraliseringen som sker från alla statliga myndigheter. Och där är ju inte Migrationsverket för undantag. Man flyr ju alla små orter och inlandet. Vi har ju ingen, nästan inga statliga myndigheter. Vi har, som vi har haft mycket förut. Totalt sett är det ju förödande. För det är ju ändå anställningar och skattepengar som kommer in. Så att Jag tycker att Migrationsverket har lika stor ansvar i det här som alla andra myndigheter borde ha. Åke Nilsson, socialdemokratisk kommunalråd i Vilhelmina. Vilket ansvar har egentligen Migrationsverket för att ge glesbygdskommuner möjligheter att utvecklas? Inget alls är det krasa svaret från Migrationsverkets chef Dan Eliasson. Ni ska få höra honom utveckla svaret om en stund här i konflikt som idag handlar om flyktingmottagning som glesbygdspolitik. Först ska vi återvända till Värmland och Dalarna och bruksorterna där Migrationsverket, vare sig man vill eller inte, också spelar en viktig regionalpolitisk roll. Åtminstone för lokalbefolkningen och de flyktingar som får stanna i Sverige. I Lechefors är det Nedjas två sista dagar i Sverige. Innan hon skickas tillbaka till Kosovo vill hon hinna säga hej då till alla. Till bästa kompisen Jannica, till hemspråksläraren Hans Nordblad– –och till läraren i engelska Astrid Gille. –Oj, oj, oj! –Han är, är, för... är jättesnäll. Hoppa lite på dig, Göran. –Det gör inget. –Vad tänker du, Daniela, när du ska åka? –Det tänker jag. Det är så liksom orolig. –Men jag vet att –Det kommer ju säkert att gå bra, så småningom. Det hoppas jag Ja så småningom Du är ju ung, du har ett helt liv framför dig jag vet ja. men du ihåg när jag Men då kommer hon näsa till att man får bli lite tuff Minns du? Ja men det, mm. det är inte lätt att vara tuff Som du har sagt För jag hoppas att det går bra den jag, jag hoppas att du får gå i skolan ja. Jag också men jag tror inte det alls Men det kan inte vara för att du är rom Varför skulle inte du få gå i skola? Det borde du väl få Du har aldrig varit i Kosovo Nej jag har aldrig varit i Kosovo då förstår jag att du, att du, har, aldrig, du har aldrig sett hur Kosova och Alban är Nej. mot oss. Nej. Det är inte så mycket mer man kan säga. Då får du får vara vara det bra, Nadja. Hoppas det blir bra. Ja. Då skriv till oss om du kan. Ja, ja tycker jag. Skolgatan i Läschöfors, där Nadja och hennes familj bodde sista året i Sverige- Nej, jag vet inte att hyreshusen här inte skulle finnas. Om inte hon och de andra asylsökande familjerna bodde där, då skulle husen vara rivna. Filipstads kommun har fått 6,5 miljoner kronor av staten för att avveckla, som det kallas, de 51 lägenheter i Lesjöfors som det nu bor asylsökande i. I det här fallet betyder avveckla, riva. Och nu, när kommunen fått sina pengar, får husen egentligen inte användas som bostäder. Men trots det så hyr Migrationsverket de 51 lägenheterna av Filippstads kommun för drygt 2 miljoner kronor per år, berättar Anders Wendberg som ekonom på Filippstads kommun. Nej, de blir inte rivna inom överskådlig tid så länge Migrationsverket hyr. Men det är inte aktuellt för någon med uppehållstillstånd att bo i de fastigheterna. Får ni ändå hyra ut dem som bostäder som ni gör nu då? Ja, just till Migrationsverket får vi det. Varför just till dem då? Ja, det är väl en statlig angelägenhet att få fram bostäder åt asylsökande. Men egentligen så är det här pengar ni annars inte skulle haft eftersom då skulle ni ha rivit de här husen. Ja, precis. Det är ju jättebra. För kommunen? För kommunen och för Lärsefors. Det är ju bra för Ica i Lärsefors och Konsum i Lärsefors. Det är bra för alla. Och bra för Migrationsverket. För alternativet är ju att de står tomma och måste rivas. Nu är det söndag eftermiddag- dagen innan Nedia och hennes familj ska avvisas till Kosovo. Klockan halv fyra på morgonen kommer taxin som ska ta dem till flygplatsen. Vi sitter i bilen vid fotbollsplanen i Lechefors och regnet som brinner för rutan gör allt omkring oss suddigt. Det är så skönt när det regnar eller när man kollar på fönstret hur det regnar. Man kan tänka på allt. Vad tänker du nu då mina drömmar. Men när man tänker att jag måste tillbaka idag, alltså idag efter klockan tolv, då blir det allt full och allt konstigt. Har ni packat allting? Mm. Allt som hade stannat så, så vi använde det inte. Vi går till våra kompisar. De där här du har nu? Jag fick från min kompis. Det gnistrar? Mm. Hon gav mig så hon sa jag ska ge dig den så att du kan komma ihåg om mig och, och vad som vi gjorde tillsammans. Jag sa det behövs man inte för jag ska aldrig glömma. Här sitter Nädja i min hyrbil vid fotbollsplanen i Läschöfors och tänker igenom sitt liv. Idag när det här reportaget sänds fyller hon 14 hon är rädd, säger hon, för hur hennes födelsedag kommer att vara. Hon är rädd för att vara ledsen just den här dagen. Jag säger till mig själv att jag har blivit vuxen uh, så tidigt. Brukar du tänka på det? Ja, liksom man blir, man blir vuxen när man förstår vad som händer i livet och hur livet är. Kvart i tre på morgonen i lägenheten på skolgatan 29 i Lejefors. Grannarna har redan burit ner pappa Mursel nedför trapporna. Nu sitter han i sin rullstol innanför porten och väntar på taxin. Nedjas mamma, Alia, ligger på en madrass i köket. Plötsligt, när en halvtimme till taxin kommer- hör jag hur hon reser sig och går till toaletten och kräks- det är paniken, säger Nedja. Hon kräks för att hon är rädd. De lugnande tabletterna hennes mamma har ätit hjälper inte. Nedjas lilla syster Anita plockar ihop sina saker- och tittar ut genom fönstret på baksidan en sista gång. Hej då, läsa först! Hej då! Hej då! Lägenheten på 66,5 kvadratmeter som Migrationsverket betalar 4 600 kronor i månaden för till Filippstads kommun töms på människor och ljud. Klockan halv fyra på morgonen är det tyst i lägenheten med hålen i väggarna och de trasiga tapeterna. Här och där på golvet ligger madrasser och saker som familjen lämnat kvar. Dags har kommit. Vi får nog dra iväg nu. Ja, vi ska gärna. Det måste vi göra. Nu står grannarna nere på gatan och de kramar varandra en sista gång. Sen står grannarna kvar där, ända tills taxibilarna inte syns längre. <skratt> Longer. tillbaka i bruksparkens gamla förvaltningsbostad i Horndal i södra Dalarna. Sverigebakelserna och lottakåren är borta, men maten står fortfarande i centrum. Nu, dagen efter, är rummet fyllt av flyktingar som försöker lära sig svenska. Knappt 20 asylsökande läser högt ur en text med titeln Typiskt svenskt. Har du, har du smakat alla din choklad? Nej. Sådana här röda kartong som heter Om man brukar äta den här Aladdin i jul. Svenska kursen hålls av ABF och är gratis för asylsökande som fått avslag och därför inte får läsa svenska genom kommunen längre under tiden de överklagar. Läraren, Namik Abbasov kom själv hit som flykting till Hundal 2001- och fick asyl för fem år sedan. I, i, i mina tider när jag var asylsökande bodde i Hundal, det var ju ett stort fördel eftersom Migrationsverket hade sitt eget kontor här. Och de hade lokal och vi brukar samlas där ett par gånger per vecka. Det var ju någon typ av öppet verksamhet för alla, för barn och för vuxna. Men inte längre. Alltså Problemet är att i hundar, det finns ingen... Om du går runt här den här byen- det finns ingen lokal vart man kan gå- och jag pratar om asylsökande, vart de kan gå och göra någonting. I salen sitter Johannes från Armenien. Varför? Namik berättar att Johannes fru också brukade komma på hans lektioner. Men sen ett halvår tillbaka måste hon vara hemma- och vakta deras 16-åriga dotter dygnet runt. Dottern har legat apatisk sedan i november- i ett hörn av familjens vardagsrum uppe på Hellvägen. Mm. Vad heter hon? Manika. Manica. Manica? Mm -hmm. Svarar hon inte på någonting? Nej. Nej. Inte prata ingenting. Mm. Mat också hör. Slang. Jag har specialmat. speciell och hans fru Arpiné visar hur de matar dottern med en brun näringslösning genom en slang i näsan. Spruta. Exakt varför Manika blev apatisk vet de inte. Men det var elaka kommentarer på internet av jämnåriga i Hondal som utlöste allting, säger Giovanni. Namik tolkar till svenska. Ja. Hon Skodon, vi har nu efter skolan. Och hon var väldigt ledsen. Läkers då. Bostad Urigin har en samlingsnätverk som jag tagit Hon var väldigt mycket och hon förstod inte det där med Facebook, varför det hände så det en stor anledning. Av en annan anledning. Av en annan anledning. Av en anledning. Av en annan anledning. Av en annan anledning. Av en annan anledning. Av en på grund av Annikas sjukdom har familjen nu fått uppehållstillstånd och vill så snabbt det går flytta bort från Horndal. Ja, de, är tröta, de är väldigt trötta här. Och, eh, den ställe kopplar dem till dåliga tankar och då är det vi ha dig. Kaffe, jag berättar om de anklagelser jag hört från Horndalsborna. Om att flyktingarna missköter lägenheterna på Hellvägen. Om stölder av cyklar och om brevlådor som töms på post. Jovanes och Arpiné förstår inte anklagelserna- de är livrädda för brevbäraren. Ja. Och sen den eh, rättsla som finns i alla som har varit av söker, bland annat i, hos mig fortfarande, det är brevbärare. För att man sitter och man tittar och väntar på brevbärare om brevbärare ska genom dela ut någon dåligt brev från migrationsverket. Om det finns brevbärare som kommer och delar inte någon typ av dåligt brev, då man tror okej, okay, men den här dagen har passerat, det blir bra. Och det, kom, det är fortfarande efter uppe, för att jag säger det, alltså jag fick den fem år sedan, på och jag fortfarande hatar brevbärer. Jag, jag är väldigt rädd av dem. För fråga en sista sak, vad tror ni att Hundal vinner på att ni är här? А последний вопрос: как вы думаете, что Хундаль выигрывает от того, что здесь Азербайджан? Ну, если экономически, знаешь, как выигрывает? Вот эти деньги, которые из государства люди сейчас получают, они последние копейки тратят здесь. Mm. Все равно не может человек экономить. Экономически Хундаль выигрывает, и от ALLA all ersättningar migrahusverket ger till Azerbajdzjan de, Azerbajdzjan de ger bort till Hundal. För att de kan inte åka någonstans till Avesta. De kan inte handla på någon annan affär. De går till Ica. Och... Bara Ica här? Bara Ica. Hey. Hey. Några hundra meter bort ligger skolan där Manika gick innan hon blev sjuk. Vid ett bord på andra våningen sitter rektor Jerker Olofsson. Han menar att de asylsökande behövs i kommunen och att de ger Horndal arbetstillfällen och ekonomiska bidrag. Skolan till exempel får 59 600 kronor årligen för varje flyktingbarn som går där. Ja, För skolans del är det enbart positivt. Vi, vi har ju haft ibland uppåt, ja, vi har någonstans mellan 15 och 20 procent –av eleverna här är ju, är ju asylsökande elever. Eh, och utan dem skulle det vara en så pass liten skola– –så det skulle bli svårt att bedriva undervisning på, på det sätt vi gör idag. Men rektorns syn delas inte av Horndals tonåringar. Skolvalet i höstas gav 20 till Sverigedemokraterna– –trots att skolan fokuserar särskilt på integrationsfrågor. Bredvid Jerker sitter beteendevetaren Begitta Hägg som för tre år sedan startade ett projekt för att arbeta med attityder hos de svenska eleverna på skolan. Hon förstår delvis varför många i Horndal varit kritiska till hur processen gick till när flyktingarna först placerades här. Jag tror att många kände sig lite överkörda. Jag tror att det är lätt att det blir så på en liten ort där man... Känner sig som lite lillebror till huvudorten på en kommun. Och då är det lätt att, att känna att det är någon som bestämmer över ens huvud- över ens vardag och verklighet. Och då är det nog lätt att, att reagera negativt. Varken begitta eller Järker tycker att systemet med att placera flyktingar- i utflyttningskommuner är någon fungerande glesbygdspolitik. Jag tror ju att man, att man gör, gör det svårt för sig naturligtvis- Eh, man kan ju tänka att det finns en massa andra fördelar Att det borde vara eh, enklare att komma in i ett litet samhälle Men, men det, det, det är kanske inte så eh, Sen är det klart att det är ekonomiska skäl det, det är där det går att få billiga, billigt boende det kan man, man kan tänka sig väl att man kanske skulle jobbat mer med lokalbefolkningen Gett dem mer information, möjlighet att träffas Möjlighet att veta hur, hur det fungerar veta mer allmänt om de folkgrupper som kommer för man märker ju att det frodas väldigt mycket missförstånd väldigt mycket fördomar så att, att få med befolkningen på ett annat sätt det kanske skulle underlätta Och hur många elever är det som går i? Det är ungefär uh, hundra på högstadiet Sen visar Birgitta mig runt på skolan förbi elevhallen och klassrummen man blir inte osynlig på en sån här skola. Sen går ju asylbarnen i en egen klass i att börja med. Men ganska så snart så integreras de i de ämnen som det är möjligt. Som I slöjd och gymnastik och sådana här ämnen. Mm. Begitta berättar att Avesta kommun får öronmärkta pengar från Migrationsverket för att, som det heter, förebygga psykisk ohälsa bland de asylsökande barnen som nästan alla bor i Horndal. Det är runt 200 000 kronor varje år ur en nationell pott på 50 miljoner som alla kommuner får en del av. Beroende på hur många flyktingbarn som bor i kommunen. Jag, har inte, jag fick höra talas om att de fanns och jag har inte vetat var de har funnits och vad de har använts till. Det vet jag fortfarande inte. Det var någon som sa att det används in i Avesta typ till... Någon sommar men det är bara sånt jag hört. Ingenting jag vet. Och här då? Eh, något fotbollslag, men det är också bara obekräftat. Efter begittas och Andras påtryckningar ska pengarna nu gå till en kvartersgård i Horndal. Men att få pengar för särskilda aktiviteter för de asylsökande har tidvis varit svårt. Och det har fått begita att fundera över vem som egentligen ser till att flyktingarna får ta del av resurser som är avsedda för dem. Och vilka intressen som styr hur deras tid i Sverige blir. Det kanske är så att de här lätt hamnar i kläm. Eftersom, asylsökande. Ja, de, asylsökande, eftersom de, de bara väntar. Och därför finns det ingen som riktigt för deras talan. Man funderar ju på om... Hur många av de asylsökande i Sverige- som får del av de pengar som är till dem? Vad ja. då menar du? Att det finns kommuner i Sverige- som inte använder dem till det de är avsedda att användas för. Det var Birgitta Hägg vi hörde sist- från vår reporter Lotten Collins besök i Horndal. Och reporter Läschofors var Randy Mossige-Norheim- under det gångna året har det uppmärksammats flera fall där kommuner och såväl kommunala som privata vårdbolag gjort ekonomiska vinster på att ta hand om flyktingar. Framförallt för ensamkommande barn har Migrationsverket betalat ut stora ersättningsbelopp för att förmå kommuner att ta emot barnen. Pengar som på flera håll mer än väl har täckt de faktiska kostnaderna. Överskotten har som i fallet med bolaget Vårljus i Stockholm bland annat delats ut till de anställda i form av bonusar och på en månadslön och som utdelning till aktieägarna. I den flora av ersättningar som Migrationsverket betalar ut för mottagningen av flyktingar finns en rad schablonbelopp för olika ändamål som vi hörde i reportaget från Horndal. Och att det inte sker någon uppföljning om pengarna verkligen går till det de är avsedda för, det är helt i sin ordning, menade Migrationsverkets generaldirektör Daniel Eliasson när jag träffade honom tidigare i veckan. Det är kommunernas ensak och Migrationsverket har inget uppdrag att kontrollera hur de använder pengarna. Myndigheten tar heller inte något, några politiska hänsyn- när man väljer var man förlägger sin verksamhet. Därför ser jag ingen större fara- för att flyktingar skulle bli till handelsvaror- i glesbygdspolitiken. Ja, skulle det vara som så att vi skulle ha ett, regional ett formellt regionalpolitiskt uppdrag- då skulle jag tycka att det var lite besvärande. Men att vi som, som alla andra aktörer- Tittar på var vi kan bedriva vår verksamhet så rationellt som möjligt utifrån varje inbetalad skattekrona det tycker jag är en självklarhet. Och just nu som sagt så finns det bostäder, det är ute i avfolkningskommuner, det finns bostäder lediga och då måste vi söka oss dit. Vilka konflikter kan uppstå då när, när Migrationsverket i första hand har att se till att, att asylsökande och flyktingar får ett så bra mottagande som möjligt? Och kommunerna å sin sida kanske snarare ser på, på möjligheterna till ekonomisk nytta och utveckling för bygden? Alltså Om, om kommuner bara skulle titta till ekonomi... Då skulle jag bli bekymrad. Jag vet att det finns säkert ute i kommuner- de som, som sitter med, med räknar kronor och ören- och försöker få den kommunala budgeten att gå ihop. Men jag är nog så naiv- så jag tror att en kommun tar inte emot- asylsökande eller flyktingar bara för att det finns pengar i Om man, man ser det som en del i en långsiktig plan för att försöka överleva, få tillväxt, få befolkningsunderlag, skapa nya förutsättningar för tillväxt i en globaliserad värld. Så att jag, jag tror att perspektiven är, generellt är bredare än bara pengar och kronor och euron. Även om perspektivet är bredare än kronor och ören visar ju inte minst de platser i Sverige som vi har fått inblick i under det här programmet att pengarna spelar en viktig roll för små kommuner med begränsad ekonomi. Men hur vet man att de pengar som Migrationsverket betalar för flyktingmottagningen också kommer de människor till del som de är avsedda för? Eller om de också används till att fylla andra hål i den kommunala budgeten? Det kan vi inte veta säger Migrationsverkets generaldirektör eftersom verket inte följer upp hur ersättningen används. Nej, det gör vi inte, för det ska inte vi göra. Egentligen. Utan vi, om vi hyr en bostad till exempel, och vi hyr ju på marknadsmässiga villkor. Om de pengarna, om det kommunala bostadsbolaget gör en vinst på några kronor x antal, någon miljon till och med, så det är inte vårt uppdrag att kontrollera hur de pengarna sedan används i kommunal verksamhet eller i kommunala investeringar eller någonting sånt där. Så att vi har inget, inget uppföljningsansvar på det här. Och Dan Eliasson tar själv upp frågan om ersättningar för ensamkommande barn som varit omdebatterad under det gångna året när det visade sig att kommuner och företag gjorde stora förtjänster på verksamheten. Den här frågan var ju mer, ännu mer framträdande när det gällde ensamkommande barn då vi vet att kommuner får väldigt mycket per dygn för ensamkommande barn medan man kanske bedriver verksamhet som är betydligt billigare och du får ett överskott. Var lägger du den slanten någonstans? Vi tycker att du ska lägga den på, på barn naturligtvis för att hjälpa dem i integrationen i samhället men vi har inget, eh, inget uppdrag och ansvar får inte egentligen lägga oss i hur de pengarna används. Men det stämmer inte riktigt överens med det du sa tidigare, att bedriva den här verksamheten så rationellt som möjligt. Man tycker att de pengar som är gemensamma skattepengar ska användas till den verksamhet de är avsedda för och inte betalas ut som gratifikation till anställda eller utdelning till aktieägare. Om du pratar om schabloner, schabloner, är schabloner. De, får, de beslutar regering och riksdag om så de har inte vi någonting att säga till om. Och när det gäller uppföljningen av hur specifika ersättningar eller schablonbelopp används skulle det krävas en så omfattande byråkratisk apparat att det inte skulle vara värt det, anser Daniel Eliasson. Men hur ser han då på risken att kommuner mer drivs av beräknande motiv och till exempel hellre tar emot ensamkommande flyktingbarn för att det ger större ersättningar? Ja, det finns nog de kommuner eller framförallt kommunala tjänstemän som sitter att vi kan nog tjäna mer pengar på att ta emot ensamkommande barn än att ta emot vuxna asylsökande. Jag är helt övertygad om att det kan finnas kamerala typer som, som tänker på det viset. Samtidigt som jag sagt tidigare så är jag helt övertygad om att du går inte in och öppnar upp verksamhet, startar verksamhet som i grund och botten har långsiktiga konsekvenser i din kommun om du inte i grund och botten vill göra det. Jag tror inte på att det är bara ett sätt att mjölka systemet. Men hur står det då till med de uttjänta hyreshusen som i exemplet Lechefors där det kommunala bostadsbolaget får statliga bidrag för att driva husen samtidigt som Migrationsverket, en annan statlig myndighet, betalar hyra för lägenheterna? Ja, det, det, låter, ju, det låter faktiskt lite, lite förvirrande. Ja, även om Daniel Eliasson understryker att inte heller bostadskreditfrågor ligger på Migrationsverkets bord så studsar han till över uppgiften att kommunen kan få dubbla ersättningar för rivningsfärdiga lägenheter. Vi hyr ju bostäder där det finns bostäder. Ofta är det som jag sa på avvecklingsorter. Och, och vi är väldigt tacksamma när vi får komma in i bostäder för det är inte överallt det finns. Men det är klart att om, om det någonstans i, den svenska, i det svenska offentliga systemet finns en ordning som innebär att du å ena sidan kan få pengar för att avveckla. Och sen samtidigt vi eller någon annan aktör hyr lägenheter så känns det som det är någon dissonans i systemet som någon borde titta på. I det här fallet är Migrationsverkets generaldirektör angelägen om att man ser över reglerna. Men när det gäller frågan om flyktingar riskerar att bli till en handelsvara i ett regionalpolitiskt spel menar han att hans myndighet inte har något ansvar för konsekvenserna. Det är inte Migrationsverkets roll utan vårt uppdrag egentligen är mycket enkelt: det är att svara ja eller nej på en fråga om du får vara i Sverige om du kommer från utanför EU. Det är det, det, det huvudsakliga uppdraget. Sen är det som så att när man söker asyl så kanske man är medellös ibland. Man har ingenstans att bo och då måste vi fixa en bostad för det. Sen eh, om, om hur systemerna ska vara utformade, hur ersättningsnivåerna ska vara utformade det är i grund och botten en fråga för riksdag och och kommunernas intresseorganisation, Sveriges kommuner och landsting att diskutera och förhandla om. Det är inte en process som, som vi deltar i från migrationsverkets sida. Det säger migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson som bestämt avvisar att den myndighet han leder har ett regionalpolitiskt ansvar, alltså tvärt emot kommunalrådet Åke Nilsson i Vilhelmina– som ansåg att migrationsverket liksom andra statliga myndigheter måste bidra till att hejda avfolkningen och medverka till att glesbygdens kan leva vidare. Men var hamnar människorna i det här spelet? Vem bryr sig om flyktingarnas egna behov? Undrade BeGitta Hägg i Horndal som ser hur de ofta kommer i kläm när ingen för deras talan. Och vem bryr sig om damer på kafferep, oroliga över en tillvaro i snabb förändring medan politiker envist upprepar sina budskap om framtidens potential. Och vad händer med Nedja som fyller 14 år idag, tillbaka i Kosovo där hon inte längre får gå i skolan? Med de funderingarna slutar vi konflikt för idag. Besök gärna vår hemsida under sverigesradio.se. Där finns mer att läsa om dagens ämne. Och där hittar ni också till vårt extra podd erbjudande Konflikt Plus. Som den här veckan innehåller Lotten Kolins tidigare reportage från Vilhelmina. Producent idag var Lotten Kolin, tekniker Viktor Ubeira och jag heter Daniela Markvart.